Іван Франко Догорають поліна в печі. Догорають поліна в печі, попиліє червона грань», У задумі сиджу я вночі і домоксною чорною ткань. І коли ж то той жар догорить, що ятриться у серці мені. І чи скоро то гори згасить в моїм мізку думки огняні? Ох, печуть і бушують вони, гризе душу й морозить нуда, Кров кипить і нутро все в вогні, вколо жмур і неволя бліда. Я боротись за правду готов, раз за волю пролить свою кров, Та з собою самим у війні не простояти довго мені.